tak se na začátku pomodlíme. Vyjme se i syna, i ducha svatého. Amen. Můžeme sedět. otčenáš, jen syna nebesí. Osvědce jméte, před právosti tvé, buď vole jako v nebi, tak na zemi. Hrád náš, zdejší, své naše viny, jako i my naši nevedete nám způjšení, ale zbavu nás od Amen. Zdráváš, Maria, milosti s tobou. Požijeme nás mezi ženami, nás života Tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás v i vodinu v smrti naši. Amen. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému. To počasí nám přeje, protože ještě se budeme nořit trošku do, hlouběji do naší duše, do toho centra, které má být uzdraveno světlem Ježíše Krista, a musíte mi ještě prominout, že dneska dopoledne se budeme hrabat trošku ještě ve hříchu, jo, protože... <laughs> protože takhle v běžném životě si to ani neuvědomujeme, co se to z naší duší a s námi vlastně děje, když řešíme. A máme velmi nádherný, no nádherný výstižný popis, co to skutečně znamená hřích. Hned... Na prvních stránkách knihy Genesis je to o prvním hříchu člověka. Víme, že to jsme si říkali trošku o stvoření, že když Bůh stvořil člověka, stvořil ho na svůj obraz a dal mu svoji podobu. Stvořil ho jako společenství, jako muže a ženu. Tam bychom mohli vidět v těch popisech prvotního stvoření člověka Nejdříve že, ten moment, že Bůh tvoří člověka z prachu země a dává mu dech života, to znamená tu duši. O té duši jsme si trošku více povídali. Potom, že to nestačí jenom existence. na nestačí existence, my potřebujeme společenství, potřebujeme projevovat lásku, lásku přijímat. A tak Bůh tvoří muže a ženu, dává Adamovi hluboký spánek, vybírá mu žebro, z toho žebra tvoří ženu, Adam se probouzí, ale předtím je ještě opis toho, že Adam jakoby se touží identifikovat s tím světem, který je kolem něj a nemůže najít protějšek nebo to doplnění, po kterém touží. Pojmenovává zvířata, pojmenovává stromy a podobně, ale zjišťuje, že se mu nenašla pomoc, je mu rovná. A Bůh tvoří ženu a když Adam poprvé uvidí ženu, tak zajásá konečně, to je kost z mých kostí. Tělo z mého těla, prostě je mi blízká. Je součástí mne. A tvoří, tvoří mne, protože to je, to, je, to je prostě moment, kdy my vlastně jsme celiství, tak jako Bůh je v sobě celiství a samozřejmě člověk v té svojí celistvosti ještě nebyl úplně celiství, i když měl tu Evu. Byla to ta cesta, kterou měl člověk kráčet, Adam s Evou, na to úplné celistvení se na podobu živého Boha. My vůbec nevíme, jak by kráčelo lidstvo, kdyby Adam s Evou nezřešili. Vlastně, že každý z nás bychom měli úkol v tom svém životě, tak jak dostáváme teď ty dary, tak to by byly ty dary čisté, průzračné, ale nestačilo by to, Nám, my bychom měli ty horizonty, o kterých jsme si říkali. Chceme jít dál, chceme vlastně naplnit to svoje lidství tou plodivou láskou a tak dále, a tak dále. Jenomže Aho. Ještě, ještě závěr toho krásného stvoření prostě muže a ženy. Proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke, ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva muž i jeho žena byli nazí a nestyděli se. To byla ta průzračnost. Oni neměli co skrývat před sebou. Oni mohli vytvářet ten vztah na rovinu. Můžete říci všem lidem všechno na rovinu? Může muž vždycky se všemi svými přáními a fantaziemi všechno říct ženě, co ho napadá? Klidně, klidně to můžete říct. Jo. Může žena říct si svému manželovi, prostě, co jí napadá v hlavě, všechno? Ženy jsou, ženy jsou maskérky taky. Nemyslíme jenom v té hollywoodské branži. <laughs> Ale to je právě ten moment, co se stalo s námi. Nejskytralejší ze všech polních zvířat, která hospodin Bůh učinil, byl hat. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromu v zahradě jíst smíme, odpověděla žena Hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to Had ženě řekl, určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Takže tady bychom se zastavili, je to klasický popis klasického hříchu. Ještě předtím se píše, že Bůh, když tvořil ráj, prostředí pro člověka, tak vytvořil místa, která člověku nedoporučil. Totiž ten ráj už nějakým způsobem měl v sobě něco, co přicházelo z jiného světa, než je ten lidský. Přicházelo to ze světa démonů, protože v té době už existovali démoni. My dobře víme, že Bůh, když stvořil anděly, tak je stvořil všechny dobré. Ale určitým způsobem museli projít nějakou zkouškou, aby se mohla ukázat jejich láska. A část těch démonů, část, pardon, těch andělů tou zkouškou neprošlo, protože opět. Někde je to tajemství zlato, my nedokážeme pojmout ani svým rozumem, ani svým srdcem, kde se vzalo vlastně to non serviam v Luciferovi, v andělu světla. V andělu, který měl na starosti zároveň určitým způsobem hmotný svět, také svět člověka. A tento nejkrásnější, to nejkrásnější boží stvoření řeklo Bohu non serviam nebudu ti sloužit. A ještě sebou strhnul velkou část andělů, kteří vlastně také Bohu řekli, my ti nebudeme sloužit. To jsou různé teologické spekulace. Jedna z nich je, že když Bůh tvořil člověka nebo chtěl vytvořit člověka, tak anděle měli v určitým způsobem se podílet na tom, propojení, stvoření fyzikálního světa, světa neviditelného a, a vlastně ta určitá souhra těchto světů. Protože anděle takhle fungují i dnes. Anděle fungují vlastně i v tomto našem světě a dotýkají se především našeho duchovního světa. Jo? Máme anděle strážné, kteří nás nabádají k dobru. Máme démony, kteří nás nabádají ke zlu. Jo? A tak dále. A právě e, nevíme, nevíme ani nad tím, nemusíme moc spekulovat, proč se to, či ono stalo, ale ten fakt je, že Bůh, když vytvořil ten ráj, tak uprostřed ráje stál zvláštní strom poznání dobra a zla. Strom samozřejmě jako symbol. Tady ten strom jako symbol možnosti, Dobrá a zla. Aby byla možnost něčeho, tak člověk musí to zkusit. Jenomže pokud by měl možnost rozlišovat, víte, jako ta možnost rozlišovat mezi temnotou a světlem je možná jedině tehdy, když existuje tma, anebo když je nedostatek světla. To potom víme, že toto začíná, začíná mlha, začíná se stmívat, začíná mít, být nedostatek světla, přestáváme vidět předměty a když je úplná tma, nic nevidíme. Naše oko je přizpůsobené na to, aby vidělo. Ale kdybychom od malička byli ve tmě a měli bychom zdravé oči, tak bychom nic neviděli. A potom bychom žasli, kdybychom třeba po pěti letech mohli vidět, ale museli bychom si dlouhý, dlouhý čas zvykat, na světlo. Tak jako někteří lidé, když byli dlouhé, dlouhý čas zavření v temných kopkách, potom když byli vyvedeni na, na světlo, tak nemohli se dívat, protože to světlo bylo tak silné, že nemohli vidět. Jsou takovéto podobnosti s duchovním světem. My když se vrátíme tedy k tomu příběhu prvního hříchu, tak si můžeme všimnout, co se děje také s námi, když hřešíme. Teda pokud řešíme. O ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Eva a Adam si velmi dobře uvědomovali, co mohou a co nemohou. Měli úplnou svobodu ve všem, ze všech stromů můžete jíst. Kolik chcete, byl tam strom života. To znamenalo, že člověk neměl nikdy zemřít způsobem, jak je to dnes normální. Normální. No je to nenormální, ale musíme. jsme podřízeni zákonu smrti. Ale člověk v ráji nebyl podřízen zákonu smrti. Rozkladu těla. Proč? Nebyl důvod. Nevíme, jak by to bylo, prostě kdyby, kdyby člověk nezřešil. Nevíme. Jak by to bylo s naším tělem, jak by to bylo s naším lidstvem a tak dále. Ale víme, jak je to teď. Víme, jak je to po hříchu. Žena si uvědomovala i ten fakt, který ještě zazněl předtím, než, než přišlo to pokušení, že k tomu stromu se ani nepřivlížujte. A teď najednou my vidíme, že Eva je u toho stromu. A ono se to i tak maluje na těch obrázkách, v tom, Pokušení Adama a Evy, že Eva stojí s Adamem u toho stromu, u kterého nemají co hledat. Víte, v podstatě ty naše hříchy začínají tehdy, když většinou, teda, když jsme v hříšném prostředí. No ale jak se vyhneme hříšnému prostředí? A teď mám ale na mysli extrémní hříšné prostředí. Když má někdo tendenci k alkoholizmu, a šel by, šel by kolem hospody a si říkal, se mnou to nezamává. Abych si dokázal, že na to mám, tak si dám jedno pivečko a půjdu dál. Tak si dá jedno pivečko, kamarádi řeknou, Franto, neblbni. A Franta si dá druhé. A přitom oni vědí, že on s tím má problém. Do toho ještě pár panáků a je to v háji. Jeden můj dobrý kamarád, když se obrátil, tak úplně seknul s alkoholem po svém obrácení. A to, to tak, že měl opravdu ty absťáky, on s tím nebyl na a prodělal si to chudák sám doma v, tom, v, tom, v těch obrovských úzkostech, jak to tělo se vypořádávalo s nedostatkem alkoholu. A on mi potom říkal, že přesto všechno, že když jsem toto probojoval s Bohem a, a s pomoci Pany Marie, já si nemůžu dovolit jít kolem hospody na stejné straně chodníku. jak když vidím z dálky hospodu, já se jí musím fyzicky zdálky vyhnout. To je něco podobného, jako, jako když Adam s Evou, když jim Bůh řekl, ani se k tomu stromu nepřibližujte. Ani nechtějte vědět, co to je. Co to zasáhlo ten duchovní svět. Jaká negace to je. Co to znamená jako smrt. Co to znamená zlo. Co to znamená temnota. Nechtějte to vědět. jenomže. my jsme zvídaví, že? My chceme vědět. Chceme poznávat. A to my chceme poznávat především srdcem. To poznání, co to je poznání? To je poznání, je to, že my se s něčím identifikujeme, že my to přijmeme do sebe, že my, my s tím začneme žít, my, my to obejmeme, my to prostě stane, stane se to součástí nás, to poznané. To je poznání, se zároveň dává jako symbol jezení. Tady to máme úplně krásně, protože my, když sníme dobré jídlo, bažanta na víně a ještě s něčím prostě, já nevím, možná to někomu nechutná, já jsem to v životě neje. <laughs> ale máte nějaké oblíbené jídlo, tak vlastně to jídlo se stotožní s námi a prostě ta chuť a to všechno nám udělá pocit bláha, a zároveň to jídlo se stane součástí našeho těla, našeho života. Teď se to promění v naše tělo. Existuje ve filozofii, <laughs> takový směr existoval, že si tím, co jíš. Jo? To byl takový filozof jeden. Ale on vycházel z toho, že vlastně to něco se stává součástí našeho těla, a určitým způsobem našeho já na té fyzické úrovni. Jo? A bez toho jídla my bychom vlastně umřeli. A teď ten hřích, to znamená to, že žena se chtěla identifikovat s tím něčím tajemným poznáním proti svému stvořiteli, proti rozhodnotí svého pána a Boha proti svému nejlepšímu, nejkrásnějšímu příteli, proti svému původu, proti tomu, od kterého ona pochází a kterého v podstatě ona miluje. A měla dál milovat celým svým srdcem, celou svoji duší. Tam to bylo normální. Adam s Evou milovali Boha celým svým srdcem, celou svoji duši. Celým svým tělem, celou svoji, celým tím horizontem tajemna, po kterém toužili to naplnit postupně ve svém životě. Ale ten ďábel vnesl do hlavy Evy a muže Adama pochybnost. Cože ten, který vás miluje, on vám něco zakazuje? Jak je to možné? To já vás miluji, protože já vám to nezakazuju. Kdo je lepší, on nebo já? To je neustálý, neustálý boj teď mezi Ďáblem a Bohem, tedy ze strany Ďábla. Pán Bůh, on je absolutní vládce. On jenom odráží prostě ty, ty útoky zlého ducha. ale A především je odráží od nás. Toto zlý důk, on utíká před Bohem, toho před Boha on se nechce ukázat. Ale před námi ano. Před námi on chce být Bohem. Vždycky. On udělá všechno proto, aby nás dostal. A on použije všechny nejkrásnější věci tohoto světa, jenom aby dostal naši duši. Člověče, co ti prospěje, pane Ježíš říká, když získáš celý svět, ale ztratíš svoji duši a nebo jim škodíš. Pán Ježíš, to bychom tady mohli být měsíc, že bychom si to rozebrali až dopodrobna. Pán Ježíš tedy byl pokoušen samotným dňáblem, Luciferem, který mu přednesl všechno, všechnu parádu světa, veškerý potlesk světa, veškerou slávu světa, to, jak to funguje v tomto světě. Všechny možnosti světa. Potom všechny náboženské touhy všech lidí dohromady. Když ho postavil na chrám, to bylo to náboženské pokušení Krista, vůči Kristu, tedy od ďábla. Toto všechno ti dám. Když padneš a pokloníš se mi. Vidíte, prostě to je to ďábelské. Já chci být Bůh. Já chci být ten, který je uznáván. Já chci být ten, který jediný je uznává. To je ta, ta obrovská pícha, která je v nás. Která je v nás. To je ta pečeť zlého ducha, pečeť dědičného hříchu, která v nás zůstá. Ale pojďme ještě k tomu popisu, protože to je klasický popis hříchu, který definuje církev, co je to hřích. Tedy... když Eva vstup, už jenom vstup do dialogu ze zlím, Už je to špatně. Nemáme šanci. My se svými silami, být stvoření Bohem, průzračně jeden před druhým, sami se svými silami nemáme šanci. V dnešním evangeliu to zazněl. Když proti tobě vytáhne král, který má větší počet vojska, ty si musíš sednout a dát si velký pozor, aby si spočítal, na co ty máš. A když zjišťuješ, že na to nemáš, tak musíš hledat nějaké východisko. A tím východiskem Pán Ježíš pro nás říká, že je za sebe a zřekni se všeho, co máš. Protože na tom tě ďábel dostane. Takže teď pokračujeme. Na to řekl ženě, určitě nezemřete. V podstatě ani žena nevěděla, o čem je řeč. Bůh ale ví. A teď postavil Boha do takového zrcadla, že člověk žasne. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobro i zlo. No a pán Bůh se z toho zhroutí, jinými slovy. Že když budete jako, jako Bůh, najednou pán Bůh zjistí, že není ten největší, jediný a že vlastně ztratí nad vámi moc. Jo? A přitom v podstatě ďábel se prozradil, že takhle funguje on. Ne Bůh. Děábel strašně se bojí toho, že někdo by mohl být lepší Než on. Ale každý, kdo je v Božím království, je lepší než ďábel. A toto nejvíce ďábla bolí. Proto on, on zuří, on prostě udělá všechno pro to, aby nás degradoval, aby nás z toho Božího království vytrhnul, aby nás přenesl na svoji úroveň, tedy na tu podúroveň, kterou on žije. A z toho on, on by se vytěšoval celou věčnost. Co se potom stalo, když žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom slibující porozumění, ale jinde v překladech je vševědoucnost, ale v tomto překladu je porozumění, to znamená vztahovost. Tam ďábel, ďábel v podstatě namluvil Adamovi a Evě, ten vztah, který vám, ten horizont, narisoval Bůh, to je slabý. To, co já vám narisuju, z toho padnete na zadek. To bude horizont, z kterého, z kterého nebudete moc. To, to budete žasnout, jaký to je horizont. To, co vám nalajnoval Bůh, to je slabý. To, ta vztahovost, kterou prostě nabízel ďábel, to je vztah k vlastnímu já. Já, já, já, jenom já. Tam objevíte štěstí každý z vás. Tam potom vytvoříte, si uděláte podnik, o kterém se vám nezdá. Tože každý budete za sebe. Každý si to nalajnujete, jak chcete. Nikdo vám do toho kecat nebude. Obrovské pokušení, ale pořád ho máme my e, před sebou. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu, lákavý na pohled strom slibující porozumění, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Adam s Evou vytvářeli jednotu. To, kdyby Adam viděl, že žena toho ví víc než on, to teda nevím, jak dlouho by to vydržel stepovat kolem toho stromu kdy kolem, kolem toho rozhodnutí se proti Bohu, k tomu obejmutí Ďábla. To bylo, prosím vás, to bylo takové, že non serviam Bohu a budu sloužit tobě. Ďablovi. to je to poklonění se zlému duchu. To je to, že já přijímám tvé slovo za směrovku svého života. Proto pán Ježíš si všimněme, že on velmi dává důraz na to, na své slovo. Já jsem si tady vypsal jenom jednu větičku. Hned vám to najdu, abych to řekl přesně. Židům, kteří mu uvěřili, že Ježíš řekl, když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. To je opak toho, vlastně, ale funguje to na tom stejném principu jako ďábel. ďábel řekl to slovo, své slovo, kterému Adam a Evou uvěřili a stalo se s nimi to, co se stalo. Pad do pekla. No, ne ještě do úplného pekla, naštěstí. Ale my, když zase uděláme ten pravý opak, že v té poslušnosti Bohu my uděláme ten pravý opak, kterému jsme pořád vedení, tou pečetí dědičného hříchu, tak se stane to, že poznáme pravdu, znovu poznáme ten horizont, ty nádherné dálky. Znovu poznáme tu naši cestu. Poznáme pravdu o nás samých. Poznáme pravdu o tom, že já, já, já, s tím se daleko nedostanu, ale jenom já a ty, Bože, a my, a já a druhý člověk, skrze Kristovou lásku, ne skrze tu lásku egoistickou. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Tak ještě jdeme dál analyzovat, to už, to už za chvilku bude konec. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou na zí. Svázeli tedy fíkové listy a udělali si zástěrky. A to je ta nahota, kterou dává ďábel, Ta původní nahota, kterou dával Bůh, tam byla ta průzračnost. A tady ďábel dal tu nahotu, tu se nad nimi smál a jenom se tak řechtal. A řekl, vítejte v pekle. Vítejte v pravdě o vás. Vítejte v pravdě o tom, co jste vy sami o sobě bez Boha. A už se k němu nedostanete. Otevřeli se jim oči a teď se styděli. Oni se v první řadě styděli. Víte, když zřešíme, co se, co se děje. Plácneme se takhle dočela. Promiňte mi za výraz, je to velmi jemně řečeno. Já vůl, co jsem to udělal? Co jsem to udělal? Bože, co jsem to udělal? Nejdříve bolest, obrovská bolest vlastního srdce. Potom dál, no tak to, tohle, tohle se nikdo nesmí dovědět. Masking. Jo, Prostě najednou si udělali, udělali byli nazi a styděli se. Tam ta nahota od Boha byli nazi a nestyděli se. Neměli se proč stydět. A tady se styděli sami před sebou a jeden před druhým. A už o pánu Bohu ani nemluvím. Se skovali do křoví, to je hned dal popis důsledek toho řík. Kde jsi Adame, kde jsi? Bůh, který ví všechno. Najednou z toho prostředí lásky, prostředí důvěry, prostředí dobroty, prostředí e, obdarovávání vzájemného, najednou se mu člověk ztratil. Už tam nebyl. Najednou Bůh necítí opětovanou lásku, tak, jak byl zvyklý, jak, jak fungovali. Najednou Adam tam není v tom ráji. Kde jsi? Takové to boží volání, které my slyšíme po hříchu. Kde se mi to ztratil? A my se stydíme před Bohem. Právě je spousta věcí, které působí na nás, když se jdeme vyspovídat. A všimněme si, že to je právě ono. Proč se nám nechce dokutálece k té zpovědnici? Proč tak chodíme kolem té zpovědnice jako ten můj kamarád kolem té hospody? <laughs> je, to, je to úplně naopak, že? Ale my se, my se bojíme. Adam měl strach. Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý jsem nahýtou ďáblovou nahutou, jsem nahý tím hříchem, jsem nahý tím, co jsem to udělal. Já jsem tě, Bože, odmítnul, víš? Ale já ti to nedokážu říct do očí. My, když zřešíme, dokážeme to hned říct do očí. Druhému přiznat se. A co se děje ve spovědnici? My se stavíme do plného světla Božího které u nás to všechno ví, Pán Bůh to všechno věděl, ale z Jeho lásky vychází právě ta možnost té, té svatosti smíření, že my už skrze Ježíše Krista uvěřili jsme v Jeho slovo a v Jeho dobrotu, že nám On dokáže odpustit, tak jsme teda tady, díváme se Kristu do očí s tou celou hanbou, kterou si vlečeme ve svém hříchu, ze svým hříchem a vydáváme mu to do rukou. Ale ještě, když se vrátíme k té prvotní hanbě, k tomu studu. Nejedl jsi z toho stromu z něj, jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Co z tou udělala? řekl hospodin Bůh ženě, had mě podvedl, tak jsem jedla. Hospodin Bůh řekl hadovi, za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi všemi, všem dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiče a žrát budeš prach. Prach jako symbol smrti. Budeš pořád mrtvý. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou, mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špatu. Naštěstí proto evangelium. Prvotní evangelium o tom, že my budeme mít někoho, kdo nás přijde a vyvede nás z touto našeho studu, z této naší smrti. Takže zkusme, a ještě porozímat do, do, té další, do toho našeho dalšího setkání. Nejenom o hříchu. To by bylo málo, protože někdy se ta spověď sveze na to, že zřešil jsem toto, toto, toto, my to vyznáme a je to fajn, pán Ježíš nám to odpustí. Ale co nás vede k tomu hříchu? Máme své opakované hříchy. A my zjistíme, že narážíme na svoji povahu. Je to naše často povaha, která nás vede k opakování stejných a stejných věcí. Potom stejné prostředí. No tak mi namítnete. no ale jak já se dostanu z toho prostředí, protože mým hříšným prostředím je moje žena. Mým hříšným prostředím je můj muž. To bych se s ním musela rozvést, to bych se s ním musel rozvést. To je pravda. Že určitým způsobem jeden druhému vytváříte jakoby možnost, možnost hřešit. Ale zároveň je to, je to prostředí k očištění, vzájemnému očištění, že vy, byť se se musíte chytnout za ruce a společně uvidět horizont, který znovu nalajnoval pán Bůh. A pánu Ježíši opravdu nevadí, že zůstáváte v takovém hříšném prostředí. Pánu Ježíši vadí, že zůstáváte v jiném hříšném prostředí, ve kterém nemusíte. Jo, protože no celý svět je zasažen hříchem. To bychom museli umřít, abychom neřešili. Tady jde o to, abychom si my nevybírali navíc hříšné prostředí. A to už je o něčem jiném. Jakoby... Duplikáty těch stromů poznání dobrá a zlá, co nemusím řešit, jo? a přesto všechno řešit. To je problém. Nemusí se tam třeba namanout nic, jo? a to tu už zaplat pán za to, jo? protože se člověk zapotí v tom hříšném prostředí, které má sám svoji povahu, v tom hříšném prostředí, ve kterém žije normálně a musí v něm žít tak v tom se stačí zapotit teda hodně. Ale je dobré pouvažovat nad tím, jestli já sám v dnešní době si nevybírám prostředí, které mě může likvidovat. A můžeme to mít doma. Stačí počítač, stačí internet, stačí takovéto věci, které nás často odvádí od Boha, které nás ale k bohu, také mohou přivádět. To je velké na jednu stranu lákadlo, protože přes tu stejnou obrazovku může přijít boží požehnání a přes tu stejnou obrazovku může přijít prokletí. Pornografie. Člověk se utápí v nějakých četech, četování si s nějakým kamarádem daná žena, že jo? ale kdy to je takové jenom takové light, že jo? Protože ten muž si mě nevšímá ten drobeček z toho, z toho, z toho internetu, ten nějaký elektronický chlap, prostě no, skutečný chlap mi odpovídá a jaký, jaké má citlivé srdce si představte, ta žena vám řekne. Potom chlap, který prostě touží nějak i s tou ženou žít a tak prostě... Je tak víc, víc otevřený na to, fyzi, fyzi, na to fyzično. na žena, žena, zrovna nemá náladu a pořád jí bolí hlava, jo, a už dlouho jí bolí hlava. No tak prostě tak si, tak si zasurfuje ten chlap, že jo? asi surfuje a surfuje a vždyť to je takové to light, tak ta, s tou holkou si to tak jako vyříkají a pak potom si tak natvrdo prostě začnou vyříkávat ty věci a Potom ta holka můj pustí nějaké to video. Ale vždyť to není prostě zase tak hrozný. Člověk řekne a už začnou výmovy, A už začne a už začne rouška mezi mužem a jeho ženou. A už začne kožich mezi, mezi ním a ženou. Potom přijde pancíř mezi ním a ženou. Pokud v tom chlap pokračuje potom přijde už zeď, do které se člověk nenávleče, potom přijde propast, potom přijde konec. A může to jít velmi pomalu. A je to úplně stejné ďábelské pokušení, jako Adam nadcvičoval s Adamem a Evo. Takže zkusme se podívat trošku hlouběji do našeho já, do, do těch našich možností, které nám nabízí ten zlý, ale také, prosím vás, do možností, které nám dává Bůh. A když se budeme trošku nořit do těch našich negací, tak to dělejme před pánem Ježíšem. Protože bychom mohli ztratit odvahu. Citlivější povahy, Takový ti ranaři. Protože my fungujeme také ohledně hříchu a dobrá také tak, tak jak, jakou máme povahu. Takový ti ranáři toho moc nějak tak nemají tendenci řešit. Ranář ty věci řeší, až když ho to doběhne. Všechno, když se mu to sesypa na hlavu. Potom jsou přecitlivé lépo povahu. Ty to řeší prostě i to, co by řešit nemuseli. A ty se pak, pak jako ztratí odvahu ještě dřív než Vůbec přijde to pokušení. A někdy mají malou víru v Krista a podobně. Takže každý z nás máme tu povahu trošku jinak, tak si to jako sladit s tou svojí povahu a možná ti ranaři si dá trošku víc práce, že nejsem tak skvělý, jak se to zdá. A ti, kteří sebe vidí pořád jenom na tom dně a v tom, jak vysí nad tím peklem, tak prosím vás, je tady Pán Ježíš, jo. To je to důležité. Je tady Kristus, který nás zachránil a má nekonečně větší moc, než dňábel s celým peklem. Jo? Takže to, tak to vyvažujeme to naše rozjímání tímto směrem a potom už dál ty naše exercicie už, uh, už se budou linout v září světla našeho pána. Já věřím, že se že kráčíme i do teďka s Kristem. Ale potom už si budeme mluvit čistě o tom průzračném, nádherném světle, kterým je Kristus a jakým způsobem On vlastně nás do toho světla chce dostat. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jeho.